اللهم صل وسلم على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا و رزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا احكام دينك اتقبض كتابك وجعلنا من واطيع عقيدتك او بالله ان الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى ان تكونوا كرهم كرهم او طوع او طوعه سبح الله العظيم ان دروا الجماعه مس دیرس في <تصفيق> جيشم تهوخس تفالم ندروا الله جل جلاله وجل شانه ديتري اذا ما جير اذا يث ما جات ان شاء الله تعالى اطيروا وجيت شوبره تفامي نا يثو تونا سوره التوبه ما يثن تفسرها مره nuk xlimit për vafëti e çibanë grupa kolona e munafikave për arsiyetimet që dashhten edhe masa aty tha manevrave çu po i thojmë na pasina me mane atyve manevrave që i bënish importacionetu për ta qenë në manevra Allahu Kurani Karim fa ayatu al-nazwa al-ayata specuva maharat pak yuhibbuna an yuhamdu bima lam yafalu kanë dëshirë të jenë të lavdruar për punën e pakrije, kanë dëshirë të jenë të lavdruar për punën që ka nuk e kanë kri. Këtën fara ma problematike në mesën e popërve, kër njërë kanë të kanë dëshirë me qenë të arsjetun për punën e pakrije, të mësë asaj të jenë edhe të lavdruar. Masë nuk rinë kejtë gjonat, pa të njërë gjitha njërë, dhisa para se dhe muhammad mustafar sallallahu alaihi sallam të bukë për një pun të për nga meri fa nga rasullallah dojmë mësme qenë prezent fizikisht në utimin tanë ku përdo në më shku po kemi mundësi me zavënsu me dishka qeter ta me shka përdo një me zavënsu fa në pojabë në pare e nga së pobi një apre i time ishte qëtë dibnil kajs dhe dibnil kajsi e zavëncej dhe atër me parem të bukë. <të> Allahu Gjellë <të> Zëllalu, këti njëri, paraset njësët kolona, edhe që ative shka mafi ka au Rasulullah s.a.s. <të> janë bogati me dhondi shka me emlu marën, do dhe me shpëtu dhe atëm për e shpater salmikut me pare, e do me emlu marën e datë se nuk kenë fizikisht që ta shënë dhe na kushe, për dojmë me bodi shka, Allahu Gjellë Zëllalu në sanë Kurali Kerimë, ان كل انفق طوعا او كرها فان داش ابن مدولر داشي ابن مذن فلن ذن ينون بريوك لن تقبل منكم نفقاتكم تراني غنات يوه ذلاته اذا غنات يوه مذون الله جل جلاله ان قرنوا بسمايتان الله جل جلاله ان قرنوا بسمايتان الله جل جلاله ثم كان ذون بكورانه الكريم مصميمه O Resulullah, po na muslimani me sicer. Sadaka e muslimanit pranohet, apo? Sadaka e muslimanit pranohet. Do na vulletarat muslimanit, a, pranot, zonat a pranona, zonat pranot, jodh, jodh, nuk pranohet? Do na vulletarat muslimanit pranohet. Ama një uji, uçi nuk organizohet me dal me vinën sa të duk sa të buk, në far. Edhe mas lutet si po bëni me lum marr në ju me parë, na jemi muslimanata atash ka me parë nuk shitemi. Na jemi muslimanata atash ka për parë nuk kemi dal. Ne emi ato të sinet, nuk e kemi cdo gjatë lidhën me dinorin, i kemi sitë qëtër kundë, ku i kemi ju muslimansin, pra. Ne i kemi sitë, ati në të vendin ku të në duhen njerën njerën dhe të me darë. Ati në të vendin ku të në duhen pare-pare me darë. Në të vendin ku në duhen gjak-gjak me derë. Ne që të imi, asë në ka me të sinisht ka përnafëni, asë në ka me të sinisht si për me ndëmi, asë në ka me të sinisht të alo të atë njerën d i kemi thënë selallahit besalla 20 ditë pasunitë ju para Zullajët sallallahu alaihi wasallam bakandalu zotë mia u pranu pasunit e pavëlliar boshalli pasuria e muslimanit e Muhammediu u pranohta sadaka atia qofa ama yubiajo e yubiajo po pse jo nja shka kemi bona thali kemi annahum kafaru billahi wa bi rasulih fa keniboh kufr li allahum eden muhammedu alaihi salatu wasalam Kur zilja kur rej i për më të buk Zilja kur rej i për më të buk Ja pa të chtihilin adit Adit e se më ranësi Me pasdal kandat adit Me pasdal pa asnidinor adit Me pasdal më padeva adit Me pasdal pa shpat adit Me pasdal durd fat adit Këli qenë të arsjetuar Me pasdo një di kilometra Nuhë dhe kësi praf, praf me kësi prap Prap kishë më hongër me dishka Ama pare në zëjt Pare të ju e nuk i pralojnë Lentukbela minhum Lentukbela minhum Lentukbela Allah Lentukbela Allah Allahu Jellel Jelal Nukhi prada nësha për yubën Innekum kuntum qawban fa'siqin Fa diten kurudashke me kaap rougen Ye kaapat roug cëtër Innekum kuntum qawban fa'siqin Fa diten kurudashke munis për tëbuk Ye unisit për kagraq Unisit për kagraq Për së për kagraq Tarë shka kësa në momentë të të rana, këshë mu dhull me burat, shka të gjithështë atë lajtë. <totro> Dhe të të rana, këshë mu dhull me burat lajtë, të gjithë shkin, burat me të hitin kali, tunju graved, qko në të grafëtë. Nëma <totro> e menaahum, qënë të qbalë minnhum, da të qatuhum illa anahum këtoru bi Allahi wa bi Rasulih. Tarë shka ishte pënghesa, që pësadaka të nëmela të këtive nuk upranu. Shka ishte pënghesa? dhe s'ka Allah, Jalli, Jalli, o, kandoh, Allah Jalli, Jalli, peqamban, Jalli, u Gjelle Gjelaluhu dipuni ka ndon një një prej këti dhe abol dhe ka ndon kufrën Allah u Gjelle Gjelaluhu dhe përgabalën as ban edhe sada sa, këte këtive as ka një ark hëgjën vetja shteti për shembul shteti jën as ka organizu për këto një ark në vetjën që edhe sada këte këtive po i përdorim për qëtërstan dhishka ilon me një ven edhe parët e munafikit i përdorim për dhe nj Nga ja për e lo në pratime nga kanë zuh ku, së të kur ku, për shembol, shka marun, ruken, me marrume të? Ja, për shembol, të qëta e shpëtojnë, për parat e kamotës, dhe një gjade, dhe një gjade, dhe një rrugë dikën, të një rrugë, që atë me parat e kamotës, shka marrën që atë rrugën, të në e livrën me pludin e traktorika, që atë rruga, që atë shka marrën me arame, të në majnë d dhe në parë të ju dhe jepra. Po dhejtë zikur. Po mirë, ne kërë kështjëgojnë gjami, se harami, si të depërtojnë pasurinë të onde, e grinë dhe vaqë ka e ke halam, e gjegë dhe vaqë ka e ke halam, a kemi drejta jo? Kemi drejta, pra. Po mirë, si të ju dhe parë të që ti dhe mëna pika dhe mëbile, si të hinë bankën islame, shka të miqin ato? Ato e fleqin bankën, sistemin bankar islam shtetit, edhe shteti Në gjithërat fare mejmar za Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam se na me në fillopje e gjithë dini me lavaz na msti ve kë dia lafun shumë na bëu me dal luf në ushtri na bëu ta tiro zar me don buk na bëu blerative hurma na bëu blerative art na bëu blerative le nëse fara fara te ju ve shtin pra noi edhe me këtë fara organizojim fronte që era ato fronte te tora krijen me lar arabisht dhe sipër te ju ve që të mstinja për mërë një parët edhe kësani prapë se keni thonë Muhammeden a.s. për i mërë gjemët e halki dhe për i qonë luftë për i qonë luftë edhe sëpër i kësani prapë edhe sëpër i kompenzon me kurgohë për qapë keni bëhë kofër në Allah qënë me gërëru keni bëhë kofër Muhammeden a.s. parët e juve në bënë kënë islami zbën në në në në në në në në në në në në në në n في السياسة المدينة سندرتهم تتالي مبارة حرام والهرام نالوكين مسلمان وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مس... بسا بس في عالم كفر كفر الله كتا عيد الله جل جلاله في عالم كفر كتا عيد جماعت دارش مسيح الوبراتيسة. إنما تصله العمال بالعقيدة i dhe fesadet ila akidatu, fesadet ila amanu kullua gjdo kun në islam ashe li idhën me besimin ke besimin e drejt kejt se vatët qka i kebon laftin tani kefër ditën e kiametit e ke hund dhegzën e besimit tu ka vgjë dhegzën e besimit ja ke nisë këtë lu me mendu ndrishe jo islamikisht këtë lu me besu ndrishe qka kebo atë mirë kejt parat atë mirat e tura Allahun kërani kërim suratun nur që arta është prejë وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَثَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَهُ نسي نيوني برينيرز لك بو كفر هاشا كفانس كالذب كفانس كالذب فقالب جيش كان مذنوب للساعة كفانس الشاب يا كبلة اما غير مساليم يا كبلة يلا يرا كبلة كفانس برشان بالمسلمان شكوين جنات اما لا عايش كاي تبايتو جاستة وعايش كون جنات في فلك سيناء شاين ب Se evaj si na folke, gjuntur, i ka pajtu 1.6, i ka pajtu inshalla 1.500.000, edhe i pajtu nërë 1.500.000 ahëmëri, këtë nënka ka pasë, këtë nënka ka papa. Të në papa për të të të në pojënë, renën e për të këshillën dhejë për nëtë me dhejë jakë, këtë nënko ka. Qëka ka në qafaj, qëka dhejë në qaf, qëka i dhejë ati i mdivorë kërë të vdhese, رأى الله جل جلاله من قرآن الكريم كعطان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أكم كريون يريون من مرتب من فور من مبكر ثم رددناه أسفل سافلين أبا ساياي Kër këtë liber të gharën Kër këtë liber të gharën Nuk e konsiderën Allahu Jelle Jelalë usha ka vëhen din fuhunin e jahlemit Në fuhun din e jahlemit E dhejmë se ka njerë Shka i dhumën disa njerë Se që shu boba ajo Gëruja gjatë sadaqa jenë kalkut Me bo dhe me hin jahlema Jo Në kimis për buharat Këtë ruzën të kësër komplesa shiron Këtë ruzën të kësër komplesa shiron ki të topi, nëkuje të imtashiron kët me për salëtane dhe dhukat, edhe me aqqit fukaraz për adhirës për të hayat, me me dhjur në japa, nuk e kët, sheshe në dhësi me dhëllu ya Allah, vërtëtuar të vëllësur në jahannem. Jahannem. Allahu ka të në Qur'an i kërim, innama yateqabbalu Allahu min al-muttëqim. Për çakët me janëtër në imtërdaqët juve, se janëtër në vëtëm ati dhe shka Allah të tutëm. جزاك الله خير يا اوترا لون ان الله لما المحسنين الله جل جلاله واش من ضميره مسلمان اش من ضميره مسلمانه وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون من الصالحات جنات اكنفيتو مابون تيوو شي كينقولو طفنت ميرا تلينو لانغوش ماباسين من نيزوت تشبودافي بودا برصو تي تش تشكي دشير تما مهي تي كوغي دشير لا كش تومنت përshkak se qelësat e dhisa dhirve i këti e qelësat e dhisa dhirve i ka qëtër kush i këti qelësat e dhirve kërri tan i këti qelësat e dhirve amonu tan i këti dhirët e qelësat e dhirve tlemës edhe tari tanë edhe soba dhe tua dhirët e gjennetit i ka Allahu qëlle gjelalu hundur të apon ato dhe i qelës qelësia ti me ashla ilahe illallah muhammadur rasulullah edhe kërëm njëve shqensë po ka rëmë rëmë të ati qensëja është Ramazani një rëmë i ati qensëja Nenimi një rëmë i ati qensëja Namazi një rëmë i ati qensëja Fjale e Drejt një rëmë i ati qensëja Trimnia një rëmë i ati qensëja Lufta një rëmë i ati qensëja Dhegja Gjakut një rëmë i ati qensëja me qenë mashkull musliman një vërtet ba kës i lanën mëskejtruvës me të përdori Pra që të gëmë, i ka gëjnë Allahu gjellë, gjellë, luhu, gjellë, shanu. Mese ti qatë i përdojnë me qatë qëllë se qëllë, e në fe pra i kegën qëllë, si qëllë gëmë, qëka të amel menja? Po, kështu ba? ban, ban kështu. Ama edhe kështu ban. Po, i ka qenë, unë e kam njotë një gjonë, nuk ka qenë musliman, po, e kam arurën s'tanë polë. Për e rëpës e nazi gjatë nga mure dhe rëgjefenit dhe gjatë autostradë me gjash lenta për mi deti. Di kontinente i ka lirë dhe rëgjefenit. Për në e vërteta, i ka lirë di kontinente për i ka datë di të vësime. I ka lirë. E ka marurën për në Vistambullë për e ka prish urën për mi gjahenda. Këtë e ka po. Ato urat janë di. Njëa duhet me ka lukë të ndu njëa me darë për e rëpës nazi një dhuk me kalu përmë i djahën e më gjëndet meji, kete ka ndërtu, a te ka dinamitizu, a te ka du dinamitin, qëka ka sonë pra, nga mana, abu duhum li u karribu, na ilallah i zulfa, këmë një, ja, atë Allah i në margë nga një, fi më da këtët vëgli të ujat, mi ka pak me ongër se në afrojnë të aji modhe. Këtive vëglive për ushëm tomër me piste, këto, ju sëjmë në këtive vëglive, se Po atla këna ai ngon se vogjet tani tamam po. Merë ura se dish, për të marrë kanionin e panomës, mbaroi e pafte këkot, e këkot. Nuk ka shëmbaranisë sa është shëmbaranisë ke në rregull. E tani në serban 29 metra, edhe sa daukën Allahu Jellalu Jelalul lokë pranën, sa e saga ka iu të kalon në në gamorë epokëlit pa dorë parafis, a po epokëlit do el halal. Po po i nuk i nuk është apo amar. Fiyuzik جليل فوقه الله جل جلاله قولا يا رسول سوف يشكلي بون كفرنا الله جل جلاله كذلك يبون كفر محمد بن صفار صلى الله عليه وسلم اذا توين جميع بوفالي نمور يالفال مثلا امر يضبط فانا موزه كيني بروبلم سمبيو فرا ميركا دكاتر انا موزه لكيني بروبلم شوم ماتي بوفالي مثلا امر بس كاكي نو تراول ايتول الصلاه الا كسالا كبرتوا المفال Të më me mërzi shumë të mave sukur kur janë në gjithëm me sekundar për qilimi e tani me sekundar me, qon, me konë në gjithëm me tani në gjithëm me të në gjithëm edhe qilimi ven me tije henane dhe qilimi përdo me arën me tije për mërziade tëri qo është me mërë abdes me mërë ta Allahu gjëllë gjëllë në sadakat e të da zvanë ka bufë si qo është me mërë i në gjithëm për toke si gjosh me tek në të kejë vështirë me të pranë u sadaqët fa wala yektunë së salata illa wahum kusala fa më mërdhia në ayetin qëtërë ka se urahunë nëse wala nëzëkurunë Allah illa kalila fa apodojnë me i pa njerëzit që po falënë Allahun gjëlle zëlalu shumë pak të efermenin ka njerëz vërinë që a mi mu falën ka se të shofë njerëzit që po falënë më kësus special qëtë me rabdes mu falënë me pa që po falënë Dimjer, këna me ka pranu pra. Jo, e po bëse të nda kamë pranu pra. Ti ç'i gjë po, ti ç'i ke punë të bën me sa njerëz? Po atë çetër e hala më shumë me pa njerëz të bën. Edan pra çetër e bën njerëz tashu, më ke çu pranu? A kanë na pra arsitshme? A kanë ka arsitshme as ato ato të mësu pranu. Këhë ti njerëz? Këhë je ulën në ufal jami. Këhë jetën. Këhë jetën sa duhet. E që shumë, që nga të buaj, që shka banë, për shembul, e ka një kujshime në gjyra qera gjë për jasta, jesta gjamiës, kujshime edhe të e vetë, e ka qera në gjyra bod, i thotaj kujshia i dhe të shumë, qëre thërë, ti i e shumë i menqurë, dhe ti e talentë, se na kemi bërë provimë me një mëniën për një mënihave, edhe ashtë vërteturë se i e shumë i menqurë, Edhe je je aq i mençur sa çesh çrria ku jeton ti nuk e din se sa je i mençur men me me me Ek si ti deri i arriti në çat shumë menën ku ishit me ngjyra tjera çat shumë i arriti menën e thotë ti unë mutlak më i mësh mi pikave A më ka më i mësh un po E duhet më ai krini punë se çes nevojn ti Çerse nevojn ti je më i shkapti më i mençuri më i limi Shka pëbaj, shka për juve, shka pëbaj. Shka, shka në gjaminë, se në sënponim, në që tërbojë. Mëra me men në ardhë, të një Afrikan, më falë në një Afrikanë në ardhë në gjaminë i zi. A doke se ka ardhë ajo në këtë gjemot? Në i zi, ati me në zonë që a i ka të bardhë, jaj i poshtë. Më në herën ka të tonë, a i doke këtë apo. Se një në prejtonëve, kër kështë e shkun në gjeri në vizitë, me bo pëshimin, i vetë sa në zvi që ka më bëha dhe ki ka pasjef me konë në zvi po që shumë e ka këpallë po zoti që shumë që a i zvi në ardhë të një i përra shumë një me ardhë njëri për ative njëra veqera këto i thojnë këti njëri ton na sën përhim se na përdojnë me ative një i thojnë që ka ka lip ki e të me da i kry një pun pra e që ka të kry june për juve pra a i dhe ta është pra që ka të kry june për juve edhe falësh edhe e banë për në tonë edhe një i vendit edhe nuk sënëtsof kërë kërë kërë gjonë edhe këshire Hoxha, shka për thot? Tire, shka për thot aje? Apo organizon e i bënusen helbet në së posot a i bënusen të anë e në ka ndëzën të de të ne i fëjnë ati herifit mas një pyqë që që javë banë mirë si që jo shërbeju në këta a ka për mjë dhishka së shërë për ti e ka shumë, për ti e ka shumë, për çka ka për mua, u në si ta kriket punë, ti e e a për të me nële të neksarë, dush ta këmë edhe, ta na të amarojnë në shtetsijen më një harë, të amarojnë nga lishë në kartën, kër të bishë në zërë, gjalitanë, gruës, në usës, për një dakit të amarojnë, se ma si të dushë me shku për jashtë, a zilë, pasaportën, për e ki vëllë qardak për parmak hitë qardak pasi e parmak i taras për për gjinim dhera në në gjemi edhe e fali gjinien e fali drekën e fali gjumon e në në ramazalin edhe në më dhejëtën god qaq pasun god qaq emlija god qaq tësun god në realitet qaq tësun ima god në në gjemi thët këtës pe din se une hëmpo vim u fali edhe të shirit me din zonë shkapo baj këtu ne jam me dit pun këtu me divazif ka e kam marr ne boma këtë së dinë zonë mais parti hoja as çaktu elai same i wish fall just a nit spray disa unë per parcele ai shkapo kët avon allahu jazzalallahu rasulullah tullat selam çitines kapo vin medine edhe po falen mastie edhe po shkojn abulai mio bay pikal doj tele pikal doj nati te ai fisit çetër me ngjira çera thuyu pro Nga mozi mojë, se jo sa bojë ka bullë, pa me sa da ka ta në mozi bojë ka bullë. Nësë bimë pasë unë, se se se e u se u pralejtë, pa Allah u gjele gjelehu më gjele shalu. Pse, përbën se, përbën se, përbën në matë më më në qëlejtë dhe po vetoj se qërës me din, e pra, ndërgjo, në adhë jam i dashur, o, maj sin qërët i njerëzirë, se ti që je në qëlimin e gjamirë, ma sigurim maj sin qërët i prej E thonë dikush, hajde çike çë bëjmë balle, po të kallzoi më gjò. Po tavaim me diem një gjah, për gjithmonë ta kishë ndërmend, sepse ai shkapçojë në xhami ti me nguo, dhe uskapo thot, horzë si ka kallzuu mbriçaj, çfarë tani ka kallzuu se ti çaj. Hajde, mos e ban merak. Etore oza dua fillulet balle, ti ka balle, ti për masë, ti kë. E nëse luem më sot para, ti, ti e më thash më ska po ban, ti jeni bidnos se ka kallzuu u ti e. Qikion në këtë dunjo e ka, qikion, qikion pun, në këtë dunjo është me dukshme e këtë për qatë puno e dhe për qatë hanë haremtare. Pra, ku i dothu në shtoni zëmatin dërshëm. Përënë i vështë për vëti. Përënë i vështë për vëti. Shërbënë e njëni qëtëri. Shërbënë e njëni qëtëri. Edhe vëtën për njëni qëtërin edhe për ates ka asë i ju për mëdi. Dhe në Elis bashkë o populli bashkër të vejnë vetëm shërbim për vetë vetëm. Të vejnë vetëm për në shërbim për vetë vetëm. Apo a ka arë koha që njoni për e ne me të fëtë? Apo a ka arë mod dita që njoni për e ne me të fëtë? Apo jo kësot, të mështë fëtë? Të ndërpratë më me thonë të, une e njofë filonin. Rasullu lajka thonë në një hadisë, khejru në nësi, من عرفه وكليل من الناس مي داس ري عايش كفاط يرزن يوفين مي داس وتا الله عايش كاي عايش كفاط يرزن يوفين خيركم من طال عمره وحسن عمله مي داس لمي لي بريو عايش كاي تون ما جات ادى بونتي كا فميرا فمي يا فرسيمو قالينوا مازالين نمون اساس دالمام ما استناي فرانوا الله جل جلاله O do taje atë sadaka e fitritit këtë Ramazanin, sila shumë ngushta e lidhen me Ramazanin. Sadaka do të thënë zakonisht pra në mes me milkushta jape. A a asaj dami mazja Allahu te njelalul Mustafa e pranoi. Për çka mos ne tranojë, përni përni kurdhollisht, përni lojën e shërbimit në çetrit me vua, para mos ne tranojë Allahu Ramazanin, sadaka ta. Et çka duhet të bëj para duhet të rrehej. Të gjithë bashkë i gjithë populli duhet më të mëshërhej çada vjetja. Da vjetën me bashkë shumë jeni çetrit me shërbim. Përshka kësa Allahu Gjelle Zhelelu u të në ibadet, e të, të nuk përna e pranë e ika. Nuk përna e pranë e ika, punën e kryer, punën për të të të në jemi lodhë mirë një mujë. E lusim Allahu Gjelle Zhelelu u qemi të fushat, jemi të gjithë së sinqert, edhe Allahu për e sinqert e me pranon, a na kemi ven me lutë Allahu Gjelle Zhelelu, a Allahu na dërna si të lusim që ajtë të pranë në neve, ibadet e zonë. Ka aj dëshiren që na Dohaja në islam rini e dashër, ashtë truni i badetit. Për njeri ka truni në vetë dhe i ka pjesë qera trupit. Rënin e trunit, ku që lunë të i badetit? Dohaja. E dohaju, mukhull e i badetit. Dohaja ashtë truni i badetit. I badetit e kanë kejt, në mozët e kanë këbleqabën, dohaja ka këbleqilën. Praj në e më durët, me, me krenari, edhe me vëtsiën të unë, si robë të Allahot o Zotë. Më sëtaj që pas pranën pra pra e neve në Amazonin, pranën e neve në Amazonin, pranën e neve sa baka të tona, pranonai. Do të tona lutjet të tona për ne, për ato që kanë dhënë, për ato që kanë njol. Inshallah nuk naftal Allahu جل جلاله prap. Nuk e ka nevojë asëdomas, nuk e ka nevojë për të cilën po thoin këtu në mos se santë ash. Këto kanë dhënëti inshallah Allahu këto. Asni lutjet tonën, e asni lutjet gjëndve të ulë, të nipave, të grave, të plexhve, të burave. Për gjallëte dhe për dhëkur që lutet, inshallah Allahu asni lutje nuk e kanë prap. Fërëa të uajjibë ka emualluhum. Fërëa të uajjibë ka emualluhum, ka thënë Allahu Jelle Jero. Ja Muhammed, për të të heki dhe rejqe me Kuran. Mosqësë dhëni lakmihe lbet të pasurit e këtive. Të qëtive që dhëllën nërën dhe me tije. Mosqësë dhëni lakmihe lbet. Dhënë, për këtas për e lomë këtu? Dhënë, mosqësë dhëni lakmihe të pasurit e këtive. Dhënë, mosqës Te regjent Tashkaj ka Abdullahi, edhe shoqta aty me drejtor, çifta daj në ushtrinë, po bojnë shumë dëm kur punitë më shku nduave. Sa mos i pëlqej fort të gjentë këtyre. Po Pe pëlqej çato gjentë që po vin në xhami edhe po ulën e po dëgjojnë, edhe po bojnë veri partishtska politike. Po pëlqej çato. Edhe mos i pëlqej shumë çato jashtë xhamis, çka kanë dëshirë, mos i dalin xhingja për higjine, në varfëti si u thërat. Ni puni ndali se kishin armukon dhe nësë i pëllë që për të ative asë e vladët, asë pasurim nësë i e se lakë mita të ofër inëma iuridhu Allahu li u'azhibahum biha që Allahu jallë jallë ka vendos që me këtë pasurim që pëtë abin me ibon azab me këtë pasurim që më bëm me të pru ma së kohë e ka vendosë Allahu azab me ibon së ka ma së kohë ka ndësë qënë kohë në vëtë a ka dhe mosë të tash kejtë muslimanët ka janë një e ka pa e ka kone vet ka më thonë nëse nuk e jetë fitrën tëri ditën e bajramit pa dalë dhjeli ma sitë dalë dhjeli ashtë sadak fitrë sa është mo sa është fitrë duke me udojnë tëri ditën e bajramit dhjeli pa dalë sitë dhjeli, sitë kjitët mas dhjelit ke e se, sevapër e asaj ama jo sevapin e fitrës e sevapin e fitrës në krasim e sevapin e sadaka dhe tlira ashtë shumë ma i marë Për e kam fjallën, se kam fjallën të vitat, për e kam fjallën, paska zë gjohë kohë, e paska zë gjohë kohën e të aktume. Për të bëjnë t'i e këta, a Inna ma ma së kohë he. Për të bëjnë t'i e a ma kërë i liru t'i për të bëjnë për të bëjnë pasunit, a ma se a mërë mo. Innëma yuridhu Allahul i azebohum biha për dhënë Allahul i azebohum biha për dhënë Allahul i azebohum Ata ham pëjapin, ham dëllum Tha pëjapin të zorit Ju në fikuna, wahum këri hum, hum jale jale, ayeti, ta. Tha Allahu gjellë gjellë Pëjapin të zorit Edhe komentin e fundit të tja jeti Abash në dëbërtejt Dikush jap për i zorit Tha po, kurani kërimi Tha jap për i zorit E shfar dëzori pra ka Shfar dëzori ka Tha me pështu vetën, me pështu qafën Tha, kurani kërimi E pështu në qafën Turqia kërë ka qenë shtetë Këtë n një 515 vëgvite i ka bërë disa përmë të mira që i moni historinë ndoshtë a nuk për sritën edhe dëtë këshia edhe dëtë liga zati s'ka shtetë patë mira e patë këshia e ka pas leju nës pas... me shku askar po me dhon bedel kush shkoj e bedel kush kush dojnë nës me shku askar bedel me pagujtë për shembol unë e ja kanë vendurës nës me shku askar shka baj i aja ja, për shtetit një qinë lira bitis nuk shashe I ka pranu në institucies këto. Shteti i harse, i harse mëo, jo, ma von pak. I ka pranu. Edhe e ka pranu në ligj kush nuk doje me shkuar ashtar. Ka mundsi në shku. Se janë donjërës që nuk nuk e kanë bord industrin. Kush janë ato? Ata pa vllat. Hapësart. La. Kusha është hapë? Nuk shkon asfar. Populli i thikë që i bash gro. Djem mi vla vla hafëzlarë është majtë e njështë të nërët. E pëse këto hafëzlarë pra, pika bine në këto për të vënë pun, a këto hafër këta me vojë për menësha për bishka qëtërëse. Këto hafëz mështë me shku askarë. Këto në qëto hafëzlarë gjemë të ative, ka ndonë hafëzlarë, një për të ative, ka ndonë hafëzlarë, sër një për të ative, ka ndonë hafëzlarë, një Plako, plako. Plako sa buafës për mu buafës me mëndrojit këta, pa askar mështë mëshku. Aki interesant, i ka 400 e 44 ajetë për askar mëshku. Këtu mërëna janë, 400 e 44 ajetë mëshku askar. A i të më thëmë këta për mëngë mështë mëshku askar. Mështë mëshku askar mështë më bubo. Bu. E të në tëllim din, dinin islama po. E për një për një për një për një për një për një për një pë Allahu ka fërën kërën i kërim surët Jusuf in sara ka fëkat sara ka lehu e khu mën këbël si dhe dhe këtë i rivi ta dhine së hajt lak i këti ka vërë për para e lakoj pak e lakoj lakun jadha lakun ma shafë ta dini se njon mesin e ktive ma aregja ka dhe lakun in sara ka e ka sara ka lakun e kun në kapër s'ka dëshir ajarë për dore me gruun edhe smiun kërën e ta janë nëre ta rasul Allah une edhe gruja të barë ta ki gjalli i zi ka ka dal ki një gruja një purë e këshin pas një smi të zi të ditë barë dhe Për një Rasul Allah, të pëse ke i zi, fa, a kje deve, fa, kam fa deve, qëfare i kje deve për kanjyra, fa, i kam të kuqe, fa, a kje dhe një qëtër, fa, vishë një kam të simt, fa, pika i e simtë ati, fa, leallaha nezatë u hërk, fa, zare, dëmoz në kanë qëja Rasul Allah për bëti, sa ashe vërtet sa e dheve si ki gjali jet sa në fisin e juvë të mahtë të mahtë të mrapa ka pas një rizitha kja është i ati a gje kja është i ati tha i thënë të rashikimi të në. nër pra kur të shifri të dalë dhe një dhe një qardak dhe një dhe një a kini pa midi së njërve ishpa kasit një e me larën darë la kejt ngojnë darë në gojnë, të skime dhe kejt ngojnë një nga nuk ngojnë ti Ki e kin në rritë këtona, e nga ma kalendili. Aki një buroa, jo. Kejt shërmanë të të regle, shkojnë për, për, për, për midruna, njojnë në zhitë të telatestrujës, jo. Një një shërmanë në zhitë të për rime, për telatestrujës, agje. Pra kejt gjemë, nuk aqë të di, kejt gjemë, shkojnë mirë një afdellë për telatestrujës, në zhitët, në zhitët, një zhitët, një zhitët, një zhit Edhe këto të në qëka janë këto? Qëka janë këto? Këto janë ato pëmë të rritë nga në meqë Se në meqë nuk ka pëmë drejta Meqë a dhe të ashtrem Pëmë a rritë në nove në qëpër shtrem Gjamia, kërsia, kitabi, përgameri Me drejtja, shkolla Nuk për këtë shkak janë, me që Me që drejtë, me, me, me që me u rritë drejtë A mundët me u rritë drejtë jashtë a institucionit Të të të të të të të të si dhinesh të iksaj të adhinsh që i e rritë shtremt, e si të rritë shtremt të anë i në mozë i shtremt, dhe që atë i shtremt, sadaka shtremt, i baditës shtremt, e këni pak ush falit mezhë gjëmatin dërshëm, ku që falit në mozën mezhë që që falit? A ju falit mezhë dhëlejarë? A ju falit mezhë dhëlejarë? Une ju thërë jo, të rritë thërë jo, a i na në rafshë si mi të falit, i më ka zënë Plet njerëz e falin në mëzhin në meqë. Kube në meqë, të mënë meqë. Në meqë gjamiës. Mënë me disë, në qëlim të fitë gjamiës, ama përka e nalëmja, përka e brejtumja, përka e ujtismja në në mëzhin, edhe përka e ramja e qëmja, si në meqë mënë farë. Meqë ashtëra mënë me disë meqës, a mënë falë, shkata bërmenja. Qa ashtë të falënë. Pëse kështu a du? Ka o mëra Nuk e kaj instituzion i badetin Nuk e kaj një badetin instituzion Allahu Gjellë Gjelalu Pse s'pe lin i katoli instituzion një kunin më bine, për qat s'pe apra nëj Pse s'pe fut një mrava të njerënë Kër të fërën e zonë Saat i lomë Ath në të ba, ath në drek Në e zanë, ath të ba, ath në drek Saat i rrejt, para drekë U së në të shpi, aje gjë me thonë Shame të mëki, përshë të ja drek është e, zonë e jam i dashon, nuk a kohë asahatin me këshirë, nuk a e zonë ti me vajta, dreka të serë, a, a zonë i dalash, a zonë i ogja të ka mirë, a pa lëshu rastë, a, a ka zonë amazoni, e me zonë i, sa vakti e zonët. Jo, a i që po e therë e zonën pavast, aftë zaba, aftë ndrekë, a i ka një problem të sinin e zvillon kër dhe në shtia të kam të ati, me tije, me do alë ti të kam të ati. Për që atë a e zonët? Nëse ora rreg metodën ta as momentalizmikën, asku kish drejt, asku kish, asku kish taban. Thërrë rezoni, gjithë njeriu çka di se sa ka zot fati me çir, nuk ka hap për çfarë kanë, ke tekom te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dulu. Të gjithë bashku, ato çer çka kanë çato. Çato. Miraben. Shtih, më kavaq namazishti. Dallaf e kafi. Din një bekëshirë një a mështë shtrenu hëdja që a kajnë këtë vakëshni ka na quë hëdja për gjushëm a pas kazan Ramazani që të janë ato që të fërshkallit e bukë Allahu ju tha ju tha në të ja u prabjënë të bakët e zoni për tërre ju e së dhej që të hatin e këshirë që të shi aja ka gabim ta shi ju e këdi gabim pra mështë ja u nërë tha parët ja Rasul Allah mështë ja u nërë parët se kë Këtë u bashënë se sbedinë kje zan on, e zanë shkë e ka manonë, shkë e ka kje e zanë kuptimin pa në mes divatë të dhebë namazit. Ta së hartë e në zënë, sërgjastë, këtë zbejqin me ditë, këtë u bashënë se sbedinë. Allahu zhëllë në gjelalu, me u banë ka ndalu, me u banë shka të jemi. Thon, ka thonë, Rasullahi për shemën me në hadisë, shkë të me zonë me u banë shka të jemi, ka thonë kështo? La të maradu, fa të maradu, fa të mut Pa qenë të mutë, se usmuni, edhe disni, bilin. Këtu ka fërë rasurë lare, sa të sreptërë. Nësë u bëni që jemi të mutë, se si të u bëni që jemi të mutë, pa qenë, usmuni për një matën e, edhe disni, ka thënë pëtë e mutu, disni. Dove kërka të shpia punë shumë, dhe një punë të ronë, baban, fushë, një ditë shumë rëzikë, që atë ditë dove një një një thërë tjë atë i dhe argatëve, Kësë dale sa balit është ke punë më borë? Qa ditë e sa mirë qa ditë interesantë. A qaj njeri ma zdreke më ulujtë dëmi u të akmitë e forë e lullë me qatë komë. Lejë që të në me këshirë po se popo, vetë e lullë me qatë komë. E falata ma rradu. Mosëmbani të e një të smutë, se usmonë e dhe gjithëni. Sa njerë zënjofë gjëmatin darshëm personalishtë, sa njerë, njerë zënjofë ndërbetë në Gjermanihë ramazarin bëllovonje se së në për një nëjë të në një mujë ramazarin dishak për një men sa njërë njëf kanë bëllovonje me shku nja 7 ditë të shpia të në në balonje në smutartek 7 ditë të shpia për një men dishak i kanë ka kabursi njërë shka njëf më me shka ja pranojnë e shka se pranojnë më ku me ditë sa ka në thonë letë e maradu më së bani se e një smut se usmuni për një men e dhe disni qita m Mosi mos i begenë ato. Stoq stoq bashoive elektive. Ska ai elektive. Ska ti aty is ka bova se ai smut. Pacajeni smut. Ska hair pi aty ish ka bova se s'm dal luf, ai mundet me dal. Ska hair pi aty ish ka bova se s'm pej falim namazin ai mundet be fal. Ska hair pi aty ish ka bova se ska para ka. Ska hair pi aty ish ka taj me pasor jam, me rrapavima. Edhe pi aty is ka ar mos ja nerdha ja Muhammed. Eskat mar pra Allah jam. Eskat mar. Pas ka mos vitash. Dim mos sa atë vesa, afikat më vini po nduhet parë. Leiko. Ka dallu Rasullullah (sallallahu alaihi wasallam) sa pomduazmën për luftë. Çku njerëzit të shtëpia pe xhamisë. Çku njerëzit të shtëpia. Tarz on zë marëza. Al-yawma sabaqtu Aba Bakrin in tabaqtuhu. Fa sodun fa kalojë Aba Bakrin sa. Sofi, elhamdullilah. Kënë e pru pasunit, fa Rasullahi, fa prune, e dini këtë njari shumë mirë, fa shatëra mali, fa prune gjimësër e pasunit, ja Rasullahi, fa barak Allahu fi ke ma akhasta wa ma të rakëtë, fa Allahu ta shtobë të ati që e kipru edhe ati që e ke lonë. Arëzot riu, e bu bëkri, arëzot riu, a ima dhe dajma gjëmatja ma ima. Edhe shqyqo, nëse ke e tu se filoni ashti malë për ka kejt punë, nëse mashtro se së lezemo janë do shumë punëtor se nizemo, a i dajma punëtor ti sartë duzë më vojëzoti, a i e kabitisa sartë i duzë më ka zuzeloni jam dhikush, a i jetrujët dhikush a i karanit rrënë se nizemo, do qësënë janë ke për shemull a i hëndësha ka e gjithë tu a i hëndësha ka trve, po. ka zdoj gjithë dhërës tu shka të mërë menja se koha vëzë e lorë ka sërëve të apo ka sërëve të së më shumë zga të më shumë në Sa ma shumë të rritë, ma shumë në kohët. Kej djedhën e ka kalu për shembol, ka një faqë një ditë e të le du. Tote, shumë ditë asë një faqë. Edhe ka dheshë uniformën e ka kri keta boqë. Qështi ka arë, ka flotë drallatë, i ka dratë gjumit ma shkurt. Qështi ka arë, e ka nguat hoqë në gjekë tu, edhe për një ditë ku ka qërë, saj i hoqë a mu bërë, saj i gjejtë mu bërë hoqë. A mu në dh e jo, asë në ardhë, a di psa ja bo ashtu? Të të karëndit, tër i gjë, i që panar, i që panar, i që panar. Të të pikur e ka për lupin, tër i gjë, i që panar, që sot, halam e sëpumë e qira, ato e voqat për në gjë, mirë e ma mirë, e pra, do dhe sënja më shkonë, do, së një zëndo. Se ato janë që shto të tihet, zëtë kilometrë të atë, a në qënë e për dhejtë paratije fa sa ke prun fa kejt ya Rasul Allah kejt fa shka lave se shpia familje, shka i lave fa taraktu lehumullaha wa Rasulah fa javlash Allahu në dhe përgëmbare qish me shkush ti shka me t'hit halë hajkejt shka mi bo javlash Allahu në dhe përgëmbare fa Allahu jelle jelaluhu ya Rasul Allah qitive t'lakumve mësjav fralotive mësjav mësjavnare se ka kësit drejt ka kësit drejt ka me bakër kejt të be <coughs> më tjallë mërë këti dhe se është të arë njopit e shpia është të arë njopit e shpia dite në të bukit shumë interesantis për e shafë a të arë njopit e shpia prit pak një ka shonë se shtita rrë e dherën ka njëtë Rasullullah alesatë u selam rejna në rja Rasullullah Osman Osman ibn i bëja aftalë Usman ibn Affan nidita ka Rasullullah sallallahu alaihi wasallam tumet ulum edhe i kishte një kont i lartë. Erdhë babakri fa salamu alejk ya Rasullullah fa alejk es salam, edho ozanë njaq. Pak më von, prej xhamisë erdhi anzumeare prej shtëjezat, arsa salam aleikum alejk es salam wa rahmatullah wa barakatuh, u lutu ana mjt, ema vazhdun ni bisedë tutrat. Pas nikoe, do lasë Usman le prej shtëpijë xhamatin ndershëm, erdhë ai te Rasullullah sallallahu alaihi wasallam xhami Rasulullahi, salamu alikum, arikum salama dhe im ledhi komp. Im ledhi komp, edhe të mëtudit sahabët që ardhën për parën që aja Rasulullah, në të ditë ardhëm, ti kështë e pasë kompë shtrit, edhe shtrit i lave, fa kërë ardhës mëllit, fa përse im ledhi komp? Fa thadha të stahihil melaika, fa prejkhti melaqet maron, fa prejkhti maron melaiket, fa maron, maron edhe unë. Asmen Ardhja ra i dere Rasulullah Tha ja Rasulullah Për në te buk Një të tretën e ushtrijës Lema muë Unë e pregatiti Bi i biliha Vë sujufiha Vë gjëludiha Edhe ushtarte Edhe shpatat Edhe devet Edhe ushimin Edhe kejt Në tretën dit Ditën dit Tha edhe një tretën Lema Ditë tretat Lemi Në tretën dit Tha 3 të 4 të ushtrijës Lemi muë Ja Muhammedun E i pregatiti In rejti durë Muhammed Allahum më rda në Osman sa o zëtë kam dëshiren që t'jeshe me Osmanin pëjtim Allahu gjellë gjelalu e ka që Gjibrilin i ka thënë shkothu i Muhammedu a.s. Thu i të fërë Osmanit se so Allahum ashtë ta, i knashën të të vete a ka në nevojë Osmanit t'jakri se unë i knashën të a ka në nevojë t'jakri të në nevojë Osmanit që shpër dërë Qish qishka orë këtu ato, qishka rritë të rikëto Pra ka rritë me njo që e jetë kejtë pasunien Ka rritë me qetërin që qe e jetë gjismën Ka rritë me qetërin të, të të cilën i tërpënojnë me lajkët të e Allahu Gjellë Gjellë Huë Gjellë Shalu Ato e kronën këtu Për qatë për zeshara ngurët edhe katolikve Për zeshara ngurët edhe jahudve Për zeshara ngurët edhe gjithë njërzishë kës janë musliman Filoni banë më la e kutisë banë më la e Asa një banë një serisë banë, një mëzë banë, tëri ku, tëri të ato, kërë dhejnë e shara ati goshtë, ma s'ka me full të alene, s'ka me full? S'ka me full? Me thone, përbërk e ka qeni keqa? Me thone, përbërk e kishë pasë këtë full shremta? E dhe një herë, disa vëdallëve, disa të fshimëve, ata arënë kejtë se shara ato shku në goshtë në zërën për qëtë. Arënë, se kush janë këto, dhe një hare i kemi në në mesin të të. Tje, shqiptar, e ka marë gëzimin, ashtë ka asha i fafatusi, që ka dhe në gjithë shkup, edhe ka shkrujt e vajt, dishka me dhe vajtën dhe, me dhe vajtën e vajtë, me ka ndëzut, edhe une për po shkrujt jam i lapsit, e shti kush për po shkrujt në divija, dikon mu ka mush menja, se edhe nduar me shkrujt në rurat e, e, e autostradët, që që ka në dhe për ta se me shkrujt nuk ka mushmeja që dhe njo për që ato një nduar të ure zëtësoje krihim tari letrare po krijojune se dhe vjersha për të cilët jam gati qasi vjersha qasi stili jam gati ja vjersha me bo po dërsin me javbon formën e vjershës që ke dërshit për ndëgjoni si du një ti në esër janë isim kejt komplet dërsin me javson në formën e po e vjershë gati jam këta me bo po së më dërshpirë Gatiam me vë, kush do më vë në vit se do më jep pianistik, thonë se jam kamë, ke pa çeh virsa çka kam thonë. S'ka problem hiç. Hiç s'ka problem. Ka nisë kadini via, gabini ka vargjen ditës si duni. S'ka problem hiç. Nëse ka dikush me dëshirë me, nesan, me njërëm, për për barra, për di po futemi ne asha me rrom e po i morim këta te barra. Po i morim këta te barra, po shkruajm po e vi. Me kuptimën shumë trona e xhonë. A do të, të zgjimi për ty. Ka qenë një herë një i thoi muslimanat Hazrat Imam a i kishtë nga tëmeri edhe tërbimi i ti sa ka qeni tërbuar edhe nga zëllumi që i e ka bo 6.000 vet i kishtë robnu një harë me një ven edhe i kishtë e prisht disa mija shpia jaf kishtë gjegi në sanve gzimin shqipë si tëllë të tonë të shkola të ablejnë me di miljarë pare të babës e të abinë të shpia të në dojnë se shkami bo hoxës që shmedal hoxës me thosar zumeri se ka pasu regull që shmedal me, me këndrë Se o marikatën i terbuar allaika do vë në gjash dobni vet i ka, ka djeg disa mia spija tun e vogël me si nuk do mabet me ujum atë vetë noiim pra, ku aku she ka dashin kush ja kam thirr si, pra me kallzu se a ka qenë mirat ka qenë ne fundojm pra tiç me po pra biset jo pra me keta se ne çesim jesëm çesim po sumë nisim po çka bvojm e marrim formën e defensës defense e thonë arabisht e morni lapsin e mor nikzimin e jashtme ma i matit thullit tek ont aty tat veçarsh ka iko sa isë zjasomerin as veçirin as sa i tin se di as sa i tin se di as florën se di aiem son se kaçenin i trbuh tonai kur do vene ma 87 vjet te xhamia hoxa luenze me rite dhe me uit durmjanis me kratit me a he ka tosta kaza ju bili ze drui i çom me drui kajsi nika sta kvi del fitrupit që eh si si të janë gjemë të tonë që të janë gjemë të tonë disa për e gjemë të tonë kryuës letërak të ne ma volë kur trashët kjene pak që s'ka këshë një aksi trapë të masë të ne delë ki aktor Dhat, halama i mazë bërë diska bërët bohundi, aktor të ne uvëllë jam i dashur për të më falëni ata shë që ki katrave që si popër lëta A sa është ki në musë sërza? A ndështë e halëve kë i mësatë u njërë dhe me dorënë fitër? A shkane a drejtë e Kuran i Kerimit kërë të dove më së pranë dheja? Më të jamarë dove? A dhe që ti me ja morë, a? Por së me ja morë, për shka dhuta e pasu një me inë gjepin e gjamiës? Ska, ska në ujë? E nësëm Allahumë gjëlle zërë ujë gjëlle shakënë. Që në pulët e tona, si tjeni ibadet, tjeni t Elūsim Allahu Jalla Jalalu, si çëm zonë obligatore, ti pranoni Allahu Jalla Jalalu kërshkat se ozrat patëntë e imi sinqer, edhe kemi ke dëshirën se të jush bashku, ta bëjmë një punë të cilën ti pra i fajtuar e pajton jema, në fundet tola për Allahun më e U. Elūsim Allahu Jalla Jalalu, jemaatën tonë, në veçantë, ne ke jemaatën për gjithë, po jemaatën tonë veçantë ta mshiron, me mshirë nga vetëviore, nga mshira e tie mole e gjerë. Elūsim Allahu Jalla Jalalu, u Jalla Shanu por gjithë flut për gjith strahë të çop çon eluximallahu për gjithë njerëzit që janë burg, prej burgut edhe janë musliman, edhe janë bimbilë ujon eluximallahu që janë burgët dalin inshallah, ato që janë në stratat e spitaleve, edhe s'kan mujt me luna Ramazan, o zot, ja ti avëseva për ative, Ramazan e dhative. Ato s'i kanë dek Ramazan. Ato s'i kanë dek Ramazan, e kanë nisë këta Ramazan këtu dy. Edhe kanë nisën i nuar dhe kanë, kanë dek Për qëllët sejad të vëllëh ihoj në gjithra mazari në gjërim Për ka sewa për të morë të ative lillahi l-fatiha